Du lyssnar på Snillen spekulerar med Per och Henrik på Radio Sigtuna FM 88,2, din lokala radiostation. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Tyvärr så har jag ställt bort min kopp men du får ju läsa lite hem även tills du är klar mm. Så kan du ju få börja. Du får inleda dagens session tänker. Ja trevligt ja, Förra gången vi såg då spelade vi många bra låtar tycker jag Alltid bra låtar Ja och förhoppningsvis så blir det lite bra musik idag också det Kan tänkas Ja och vi har ju som tema är ju brukar jag kalla det för bokslut. Ja. Förra årets upptäckter eller fynd eller vad ska man säga. Ja. Mm. Och vi har varit ganska flexibla där. Absolut. Och det ska vi tycka ja, vi ska fortsätta med det. Ja. Det gäller både gammal musik så väl som musik som kom ut 2022. Ja, just det. Och jag har väl både det ena och det andra med. Stämmer bra. För, för mig också. <hör> och jag har tänk lite, förra året så jag rätt mycket med 78 varvare, så mm. du kommer få höra lite sån musik mm. om det är bra eller inte lite tycker jag, det får vi se men det är sånt som jag har uppskattat att, mm. att lyssna på under 2022 jag har också ägnat mig åt en del att konvertera gamla rullband Oj. till det digitala formatet Jaha. ambitiöst ja och där är ju så då att, och är också med något exempel. Att det är ju sån musik som inte finns på skiva. Mm. Den är sänds, sånt som har sänds på radio på 60-talet, eller kanske 50-talet. Och som inte troligtvis finns kvar på Sveriges radiosarkiv. Mm. Så att, ska man lyssna på den musiken får man lyssna på det här programmet. Ja, eller komma hem till dig. Eller komma hem till mig precis. Ja. Det är lite så mitt. mitt Tyndpunkten ligger på det kan man säga Aha. Ja, men det låter ju spännande ja, Och då skulle jag börja med en tjej Som heter Lil Johnson Och eh, Om Lil Johnson vet man inte så mycket Alltså man vet inte när hon är född Och var hon är född men... Är hon född? Ja, det måste hon vara Den första inspelningarna hon gjorde var i Chicago 1929 Hon gjorde ett uppehåll Och nästa gång hon spelade in så var det 1935 och då gjorde de bland annat um, Keep A Knocking som sen Little Richard fick en hit med mm, och, och Jerry Williams, och Jerry Williams ja. eh, Sen 36-37 då var hon väldigt aktiv och spelade in tror jag, 40 40 sidor 20 skivor då de det, eh, bland annat med Big Bill Bronzy på gitarr Sen efter 37 så vet man inte vad som hände med honom så att eh, en kort karriär i musikhistorien mellan 29 och 37. Innan vet man inte vad som var hon var och efter vet man inte vart hon tog vägen. Men eh, det hon gjorde under de där åren var väldigt, väldigt bra. Eh, det som kännetecknar en hel del av hennes låtar är att det är väldigt fräcka texter. Vågade för sin tid, skulle man kunna säga. Och den här är ändå en låt som är skriven av henne, vad jag förstår. Och den heter Let's get drunk and truck. <laughs> okay. Vad truck betyder vet jag inte riktigt. Får man, gissa. man får gissa. Men den kommer här i alla fall. Jag ska komplettera med att Den var alltså inspelad 1936 ja. Och kom ut på skivmärket Vocalion Jaha, det gamla skivmärket Ja, <laughs> ja det var en ja. Ganska klassisk Blues ja. Med fint komp ja. Dock utan gitarr Ja, det var ingen Big Bill Bronzy på den här Nej. Nej. Men det, det får ändå Det får gå ändå Sen, jag hade lite svårt att uppfatta texten Jo, men det har man ju. Ja. Det har man ju, absolut. Man får lyssna fler gånger. Ja. För... Bra tips. <laughs> Då ska vi se vad jag kan erbjuda. I... Jag har inte fullt lika gamla inspelningar, men de är inte helt färska. Ja. Av mina fem bidrag mm. idag så är det två stycken som är sådana här gamla bekanta. Men som jag har återupptäckt. Jaha. Så att det, är, det, är, det kan jag sätta som överskrift. Upptäckter eller återupptäckter? Ja, jag förstår. Den här ja. alltså, Dina artister idag, har vi hört dem tidigare i våra poddar? Ja, någon av dem. Okay. Jag har bara nya artister ja. den här gången. Du ska alltid vara bättre. Ja, Nej, men jag ville bara ja. poängtera det. Sen måste jag också med en lätt råd att erkänna att mycket av de här Spotify-tips. Mm, det är det inget fel. Nej, det är inget fel. Men det är lite skrämmande hur väl Spotify kan plocka ut Favoriter i mig. Ja. Den första är en sån som jag hörde då genom den här, eh, programpunkten Weekly Discover, mm. som då är något sorts algoritmer för just mitt lyssnande och eh, den artisten det gäller heter Janice Ian mm. och hon var ju en ganska samhällsengagerad och väldigt stor eh, sängerska kompositör på 60-talet ja. 70 också den. Ja. Eh, hon hade en kritisk inställning till hela musikindustrin framförallt skivindustrin mm. och hon är en av de första som har låtit eh, lägga ut sina egna låtar på sin hemsida för fri nedladdning, mm. vilket ju naturligtvis retar skiv, skivbolagen mm. men hon ville bara eh, hon tyckte att skivbolagens politik var inte i konsumenternas eller artisternas intresse mm, nej. Eh, vad har vi mer att säga om hennes, ja, hennes samhällsengagemang? Det kvarstår fortfarande och hon är eh, numera, hon är född 51 så hon är lite drygt 70 och aktiv men har råkat ut för en stämbansinflammation. Eh, hon hade gjort i åring allting för en farewell tour men den har fått ställa in. Men du menar att hon har varit aktiv hela tiden sedan ja. 60-talet alltså? Jajamän, hon har varit en så kallad recording artist i mm. 60 år mm. Det är inte pjåket Nej Den stora hitten som vi ska lyssna på också, den heter At Seventeen men hon hade ju den första var Society's Child, det kanske kommer ihåg Nej, det vet Hon var bara 14 år när hon spelade in den ja. Så att hon har som sagt en väldigt lång bakgrund i skibranschen och har också stridigheter att redovisa där. Men för, förlåt min okunnighet nu men är hon från USA eller England? Jag glömde jag säga men hon är från New York. Ja. Okay. Jag tycker vi ska lyssna på hennes stora hit. Mm. Därför att det var den jag hörde i Spotify och upptäckte att det här är ju en tjej som har massor med kvaliteter. Mm. Så vi kör den. Ja. I learned the truth at seventeen That love was meant for beauty queens And high school girls with clear skin smiles Who married young and then retired The Valentines I never knew The Friday night charades of you Was spent on one more beautiful at seventeen I learned the truth and those of us with ravaged faces lacking in the social graces desperately. Isn't all it seems it's seventeen? jag ju lägga till då att den här låten fick en Grammy okay. 1976. Jag tänkte att jag När det var alltså vad är hennes hit? det stora hit. En, hennes största hit det här. Ja. ja. För hon börjar ju som sagt mycket tidigare. Ja. jag vet att jag hade lustat med henne då på 60-talet tror jag. Mm. Jag Det kanske hade riktigt fastnat för henne då, men som du ser hon har verkligen kvalitet. Ja. Det här, men jag vet inte riktigt tro på vad det är för någonting. Det är Lite Bossa Nova, takter och lite det så att folk, i och lite um, slager och lite pop Jag sätter henne i facket. Fina röster. Ja, det är en fin röst. Väldigt ja. fin. Verkligen. Ja, då det kul att höra henne igen. Mm. Nu kommer en annan fin röst Aha. som tillhör Lil Green. Lil Johnson och Lil Green. Ja, okej, det stämmer. Och Lil Green, hon sjunger lite nasalt sådär. En väldigt speciell röst som jag bara älskar. Jag tycker det är underbart. Eh, igen då en 78 som jag har hittat under året som kom ut på något som heter Bluebird. Skilmärket Bluebird. Mm -hmm. Den, låten är från 1945. Hon själv är född eh, man vet inte riktigt om det var 1901 eller 1910 där de men lite Hon dog i alla fall 1954 Hon kom från Mississippi Och så kom till Chicago 1929 Ungefär samtidigt som Lil Johnson Som gjorde sin första inspelning I Chicago 1929 mm. Så det är mycket som hänger ihop där ja. En annan sak som hänger ihop är då bekantskapen med Big Bill Bronzy Lil Green Hade en nattklubb ihop Med Big Bill Bronzy I Chicago ja. Hon skrev många bra låtar och de har spelats in av sådana storheter som Nina Simone, Diana Washington, Peggy Lee, men flera. Och nu ska vi lyssna på då en låt som kom 1945 som heter Now What Do You Think? get me some brandy. Now what do you think? I'm going to the five and ten and get a red book. I feel myself falling in love. What am I going to do? Now what do you think? I'm going back home and take out all the bright lights now what do you think pull the sheets way down make it look just like night now what do you think I'm talking to the cats that wise cause if you ain't hip you can't dig this jive I'm going to feed. Melon Mile. Now, what do you think? I'm gonna put on my slippers and my housecoat. Now, what do you think? Well, I got to be comfortable when I start this job. My candy, sipping my brandy, looking straight in your bright eyes. Lying back in the of the chair, forgetting about life. I'm knocking myself up. Now what do you think? The scent of my tweed perfume. röst då. Vilken härlig röst. Ja, visst är det härligt. Ja. Och texta gjorde den så snyggt också så man förstod nästan allt. Ja, och det man inte hörde nu kan man höra nästa gång, men tänk på, på den här versraden som är If you're not hip, you can't dig this jive. Det låter ganska modernt. Ja. Slangen har inte förändrats så mycket. Nej. Det är kul. Och att de var samtida också med Lil Johnson Ja, exakt De hade helt olika röster Ja, verkligen Den här skar ju igenom det mesta <laughs> Ja, det är inte så. Det är ingen samhällsröst direkt Nej, hon hade ett litet vibrato också mm. Man hörde särskilt på sluten och höll ut tonerna mm. Och det där vibratot finns hos min nästa artist också Ja, som En bro över till nästa ja, och det är också en sån här återupptäckt artist eh, som är född 1941 så hon är alltså över 80 bast nu. Mm. Buffy St. Marie ja. också en sån här samhällsengagerad artist. Ja. Är född i, i Kanada, uppvuxen i USA. Eh, mycket egna låtar skriver hon och, och har skrivit och ofta också om, amerikanska ursprungsbefolkningen yeah. Vilket, är hon det själv eller? Ja, hon är ja. tillhör indianstammen Cree ja. eh, Hon har gjort låtar som andra har fått stora hits med till exempel Universal Soldier mm -hmm. som Don, Don och även Glenn Campbell hade en hit med eh, Soldier Blue från filmen med samma namn Just det. Med hennes, eh, vad har hon mer haft för låtar Ja Kommer på omslaget på den sängen där hon utklädde i till indian hon har ju inte ens, ens varit utklädd nej men hon har de där kläder ja hur som helst hon, som lite kuriosa så har hon gjort en låt också som heter I'm gonna be a country girl again och det är ingenting jag tänker spela för dig men den kom på svenska efter att Stickan Andersson hade fått ta på den och gjort en svensk text och heter då är det konstigt att man längtar bort någon gång? Ja, det blev en stor hit. Den kommer ihåg mm. eh, Lena Andersson 1971. Mm. Hon har också skrivit fel musik som har fått Oscars belöning. Eh, Up Where We Belong heter den låten som mm. Joe Cocker sjöng tillsammans med en tjej som jag inte kommer ihåg. Den här låten som vi ska lyssna på nu den heter The Big Ones Get Away. Den är från 1992 jag tycker det har ett skönt sound. Eh, det spelades in efter att hon hade varit borta ifrån mus musikbranschen i tio år med barnfödande. Uh -huh. Så att det här är en comeback-skiva kan man säga. Och, eh, är... Jag tror att jag har hört hennes 60-tals låtar. Ja, du kanske kommer ihåg hennes lilla vibrata. Absolut. Mm. Nu ska du få höra igen här. Och Det här är ett ganska spännande arv. Det, det är inte så där som du och jag brukar förråda rena ska avskalade mm. utan det är mycket eko och okay. Lyssna och njut. We'll fyra akkord som matas om och om igen. Det är lite suggestivt. Ja, det var en bra då tycker jag. Mm. Och eh, jag hörde vibratot mm. och jag tyckte det var positivt att det var något neddämpat jämfört med 60-talet. Ja, framförallt Soldier Ja, Det är det man minns bäst. Av Antagligen låten. kommer tonen, men troligtvis. Ja. Ja, det var fint. Mm. Absolut inte hört för. Nej, det hade Nej. inte jag heller. Gjorde det här det återupptäckten och började gråta i hennes musik. Uh -huh. Jag gillar hennes röst. Alla, ja, det kul. Japp. Jaha. Eh, jag har alltså spelat Lil Johnson och Lil Green. Kom inte med en till, det. Jo, du kom jag med, med Lil Armstrong. <laughs> ja. Som från början heter Lil Hardin. Ja. Gift, med ganska känd trumpetare. Ja, hon jag... blev det sen hon född 1898 dog 1971 hon hette som sagt Lil Hardin från början då skolad musiker från Chicago också så alla de här Lil artisterna hade sin mm. hemvist i Chicago mm. eh, och spelade med orkestrar tidigt där och eh, Louis Armstrong däremot, han var ju från New Orleans och spelade ihop med King Oliver som var hans stora idol. Eh, men träffade på Lil Hardin och började i Fletcher Hendersons troliga, ja, jag är inte riktigt säker där. Men, och då var ju Louis Armstrong kommit till Chicago men han var ju liksom grabben från Vision på något sätt. Eh, och var lite bonny och Lil Hardin sa det att I will take the country out of him så hon tog sig an honom och tog honom på stan och klädde upp honom i lite snyggare kläder och fick lite hyfs på honom mm. och det där ledde till att de blev förälskade i varandra. de gifte sig 1923 och hon pushar på honom för hon, hon förstod att han var väldigt bra trumpetare. Att han borde kunna stå på egna ben. Så hon fick honom att starta hans Hot Five-orkester. Där hon ingick som pianist. Mm. Ehm, ja Och de som sagt gifte sig och levde lyckliga några år tills, tills de skilde sig. <tills> och då började hon eh, med egna band. Och behölls dock sitt namn Lil Armstrong. Mm. Det var... Värt en del det namnet. Det var nog värt en del det namnet, ja. Och hon hade en, ett eget tjejband med bara kvinnliga medlemmar i slutet på 20 talet men på 30-talet. Skrev låtarna själv och ju skrev många låtar. Eh, som en liten parentes kan man säga att hon skrev låten Bad Boy som Ringo och fick en hit med eh, för inte allt för många år sedan, tror jag. Ja. Jag har inte hört den låten med Ringo, men det läste jag. Inte heller. Nej. Den låt vi ska höra är inte så kanske fräck som en del av de tidigare låtarna som jag har spelat. Det är en, en trevlig liten melodi, en låt som heter Let's Call It Love och kom ut på Stenkaka på Däcka 1937. A little pinch from the jasmine bough and mixed it with the fragrance of every other flower and sprinkle it down with a little april shower said let's call it love they took a little light from the mellowing moon from the throat of the thrush they took a little tune and spread it all around where lovers could spoon Said, let's call it love Now they found it was a treasure Whose price they couldn't measure So they locked it up in everybody's heart The keys, hugs and kisses You never know what bliss is Until you carry off a little pie They took a little sugar And some honey from the bean They put a light in every eye So other folks could see They gave you just a little but a lot of it to me So baby, let's call it love Du lyssnar på Snillen spekulerar med Per och Henrik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 Until you carry off a little part Now they gave you just a little But a lot of it to me So baby, let's call it love Hon kunde inte bara ekipera karar Hon kunde ju sjunga också Ja, verkligen Och det är, det är en sån underbar liten Det är som en en poplåt med en sån populär melodi på något ja. sätt. Ja. Det är en fin låt. Det är nästan som man kan sjunga med i refrängen. Absolut. <laughs> alltså, jag ska korkna. inte utsätta dig för det är utan... fin. Men nu har du slut på Lill, eller? Vi får se. <laughs> ja, jag ska inte förstöra din överraskningseffekt. Men däremot så ska jag spela en en låt nu som är verkligen upptäckt. 22. Mm. Men det är en grupp som jag kan och känner till sedan tio år tillbaka som från nu mm. Winhill Lucid. De har jag hört talas om förut. De har jag spelat förut. Ja, De har nog gjort det. Och de kom alltså med en ny skiva i fjol. Eh, de hade då efter sju års uppehåll gått in i studion igen. Eh, i samband med den här, att den här skivan kom ut så gjorde de också en, en introduktion, introduktionsturné. Skulle inte du se dem förresten? Exakt, jag tänkte komma till nu. Utan ja. så att de skulle, jag köpte ju biljett och de skulle uppträda här i Uppsala. Ja. Eh, och ett par veckor innan konserten så får jag ett meddelande att den är inställd på grund av dålig biljettförsäljning. Jaha, vad tråkigt. Ja, verkligen. Och hur Uppsala-borna kunde tacka nej till ett sådant <laughs> celebert besök Helt ofattbart, det är en jättebra skiva de har kommit med. Ja. De har fått superrecensioner överallt, årets skiva och bla bla bla. Ja. Och mycket av den här gruppens sound bygger på sångaren som heter Jonas Svennem. Mm. Mm. Och sen har de ju ett melodisinne som är fantastiskt och deras arrangemang ska vi inte tala om, de är ju perfekta. Så att den här skivan som heter The Grief den, den handlar alltså om sorg. Och deras första genombrottsskiva eh, som eh, hette vad sen hette den? Jo, hette Swing of Sorrow. Mm. Handlar ju också om sorg. Det var handlar om en av medlemmarnas mammor som hade dött i cancer. Mm. Så att det är inte något upplyftande eller, vad ska vi säga, texten de kör med Det är inte som Lil Armstrong alltså Inte riktigt mm. Men vi får se vad utvecklingen Kan ge i framtiden här Nu ska vi spela en låt ifrån den här The Grief Skivan som kom i somras Den heter Human River Orkester. Ja, och jag kan... Refrängen kände jag att det där förstår jag att du gillar. Mm. För de körar lite där i... Ja, då. ja. jag gillar allt för att ja. starta lite mål. Ja. Ja, ja, de har haft... Det var ett härligt litet driv i låten. Ja. Och de har haft mycket samarbete med Norrlands Operans Synfoniorkester. Mm. Jag har varit på en konsert med dem med full Synfoniorkester. Det var mäktigt alltså. Ja, så är det. Jag bara säger det att den som har missat den här skivan får sig. <laughs> ja, och du är lite, lite sur på Uppsala publiken. Mycket sur. Ja, mm. Ja. nu glömmer vi dem och kastar oss över till ditt nästa bidrag. <laughs> Okej. Okay. Ja, det är en, ytterligare en tjej, kvinna. Mycket tjejer idag ja. Jag kan säga att jag har Fler tjejer på, på lager här Ja bra Jag vill minnas förra gången hade jag fem stycken och du var så duktig ja, Och nu är vi uppe i fyra TK ja. så det bara är en Eller Jag kommer faktiskt ha fem stycken idag också Ja Men, den här, Och nu, nu slutar vi med lil. Det blir ingen den mera Lill lil, Men det blir en Little istället mm. Little Zoo Det duger det duger mm. ja. Little Sue vet jag inte så mycket om Hon, jag tror hon är Väldigt nära vän Med en kille som heter Dave Reich Som i sin tur är väldigt nära vän Med Michael Hurley Nu mm. Som brukar kompa honom Både nu och då och har gjort det många, många många år Och Dave Reich är ju kanske mest Känd för att han var Medlem i The Holy Moor All Rounders Mm -hmm. Som basist Spelar fortfarande bas Och har haft en hel del grupper. Men nu ska vi inte prata om Dave Ryan så mycket utan nu ska vi prata om Little Sue. Och det gjordes en. Det gör sig ofta till eh, artister såna här hyllningsskivor. Så också till Michael Hurley. Det är fantastiskt. Ja, det är ja. fantastiskt. Ja. Och de där hyllningsskivorna har en tendens att bli ganska tråkiga tycker jag i alla fall. Det är det här mitt, mitt problem med covers. om ofta... ja, man jämför hela tiden med då artister ja. liksom, som de hyllar. Ja. Det är sant. Ja. Och därför har jag, jag köpte givetvis skivan när den kom. Vilket jag gjorde förra året, 2022. Den har legat i Pipeline i massor år. Men på grund av att jag tror rättigheter eller att Michael Hurley också har varit väldigt reluctant att, att släppa fram den här skivan. Mm. Men han har i alla fall gjort det. Så jag har legat lite lågt med den för att jag liksom äh. man måste ju ha den. Men det är kanske inte så mycket att lyssna på egentligen. Men jag lyssnade igenom den här skivan för inte så himla länge sedan och upptäckte då att det finns några bra spår. Och Little Zoo gör en jättebra version av en jättebra låt som heter Somebody to say bye bye to. Och den handlar ju om givetvis att man man är lite ensam då, då. Vem ska man säga goodbye till om att du har någon att säga goodbye mm. till? Ja. Mm. Den går ut på skimärket Blue Navigator. Vilket ju är samma namn som en känd märkenövlig Så Det luktar väldigt mycket där. Och som sagt kom ut förra året. Jag hoppas du gillar Vi får se! I just want somebody to say bye-bye to It would be alright to watch one go I just want somebody So Just want somebody I don't wanna talk to and I don't mind the blues cause that's what I want to give my blues Vilken härlig röst. Ja, Little Sue där. Little Sue? Ja. Oh, hon hade stor röst för att vara <laughs> little. Ja. Jag vet inte så mycket om hon född. 1970 tror jag. Sånt. Så att, hur man blir hon var? Drygt 50. Mm, någonstans där ja. mm. <laughs> Men hur är hon? Vad har hon för förhållande till Michael då? Eh, Bekompis tror jag. De har de säkert lirat ihop Och de brukar spela på samma pub Där i Portland mm -hmm. Som jag har glömt namnet på nu ja. ja Och som sagt Hon är väldigt väl nära vän Med Dave Reich Som är sin tur väldigt nära vän Med Michael Ja. Det hänger ihop yes. Så bra mm. Fick vi det uträtta också I viktiga saker ja. <laughs> ja, men Hennes sång var försklassig. Nästan lika bra som Michael <laughs> Man ser ju eller Man hör ju att Michaels låtar är bra oh. De håller även för Nya generationer Sångerskor och mm. sånt. Ja det är kul. Jag ska nu Kasta mig in igen på Den här Åter Upptäckta Banan mm. Men det här blir en en ny upptäckt, den återupptäckten leder till en ny upptäckt. Har du okay. hört så kramigt. I våras hade vi en, ett avsnitt av podden som handlade om pianospel, mm. och då hade jag letat fram en, en amerikansk tjej som heter Sarah Jaros, no. och hon har en mild och fin och mycket piano på den låten och så där. Jag tänkte. att eftersom du hade så många tjejer med förra så höll jag med nu och försökte hitta några fler tjejer mm. och det var en ny upptäckt under 22 ja. så att jag började kolla in lite fakta kring henne och, och lyssna på musik och hitta då uppgifter om att hon tillsammans med två andra tjejer har bildat en grupp som de, de kallar sig för I'm with her mm. och då måste man ju lyssna på det förstås och till min stora glädje upptäckte att det här är precis som handen i handsken. Mm. Perfekt musik för mig. De två andra heter Sarah Watkins och är O'Donovan. Och de träffades de här tre på en festival och började spela ihop. Och sen har de knyttit närmare och närmare kontakt och skriver låtar ihop. Var de kommer från USA. Sara är från Texas och de andra kärna vet jag inte var de Nej. kommer från. Kommer. Men de har jättesnygga arrangemang. De har, du ska höra fina, hör här, fina eh, melodier mm. och sen stemsongen är äh, ju, mm. så att det här är precis min smak. Jag ska lyssna på en singel som kom 2019. Som heter Call My Name. Okay. Ja, visst lät det som någonting som jag skulle gilla Absolut, det var jättefint ja. Och eh, Lite annorlunda Väldigt behärskat komp Kan man säga Ja, kompet bestod av Ja, det var det är ju en som och är och lite stråk, en stråk. Ja. Och, ja, det är väl någonsin och någon slag med en stråkorkest mm. mm, Fint, ja. verkligen det tyckte jag också, jag ja. Och resten av skivorna är bra också. Ja, det här var bara en singel, men mm. det, jag var de de också. har ju varit för länge ute på, ja. Och de är oj oj. Ja, Vad kul. Det gick inte kul. Ja. ja. ja. ja. Mm. Det var mitt. Det var ditt. Ja, ja, jag, har en... ja jag har en kvar också. Ja, jag har en kvar också, ja. just det. Och då kommer vi till en kvinna som heter... Ja, hon heter egentligen Christiania Elisabeth Wallman. Hon kallas väl Lil Wallman? Hon kallas för Tia Blake, av någon anledning. Men Tia Blake. Född 1952 och gick bort 2015. Växte upp i North Carolina. flyttade till Paris 1970. Och i Paris gjorde hon en LP 1972 that's it flyttade tillbaka flyttade till Kanada 76 och där blev hon eh, sk skrev artiklar och någon bok och så där. hon gjorde en skiva och den gjorde hon i Frankrike 1972 okej okay. väldigt bra och en upptäckt då 2022 mm. hur upptäckte du hände då? Ja, jag försöker komma ihåg hur jag upptäckte den. men det måste vara via... Jag tror att jag läste någonting någonstans på flödet mm. som verkade intressant. Och då gick jag in och lyssnade på den och tänkte, wow, mm. det här är bra. Mm -hmm. Då får vi kolla då, ja. om du har... Och då har jag flera låtar att välja mellan, men jag, jag, jag kommer att spela en låt för det som heter The Rising of the Moon- And tell me, Shon of tell me why you hurry so hush my boy now, hush and listen, and his eyes were all aglow. Hi there. Right well known to you and me One word more A signal And the name of Varför inte hon har fortsatt Sin musikaliska karriär Men visst, är, visst är det konstigt Jag tror att det ja, finns De såna här utgivna också Med några demoinspelningar. Jag såg det ja. Ja. Men hon har ju Jätteskön röst ja. Lite beslöjad sådär. Ja. Lite heshet i bakgrunden ja, Jag tycker ja. det är jättebra Det finns fler låtar på LP som LPN Ja, det var ett, ett fynd ja. Upptäckt helt ja, enkelt Ja, Mm. Ja, jag har som avslutning för min del då en, tagit fram en skiva som kom ut 21, 2021. 2021. Mm. Men jag köpte den först 2022 och det är faktiskt jag tar för den enda nyinspelade skivan som jag köpte under hela 2022. Mm. Det är ju otroligt egentligen. Mm. Det är ett om att Spotify har tagit över mitt hjärta. <laughs> ja. Ja, det känns lite jag... men det är dumt. Men ja, det är som så mycket enklare på något sätt, ja. tyvärr. Jag tror att jag ska köpa stödköpa några skivor i alla fall av artister som jag gillar. Mm. Fast de har ju lite Men du gör ju bra ifrån det, för du går ju på mycket konserter. Det är där artisterna tjänar lite pengar. Ja. Så det är bra. Jo, så länge de inte ställer in konserterna. <laughs> Precis. Den här skivan som sagt som jag köpte då i år Det är en gammal favorit Som du känner igen Det är alltså Alison Krauss Och mm. Robert Plant ja. Den här skivan är Så pass bra Så att jag tycker det är värt att spela en Spela en gång till Den var med i förra bokslutet För 2021 också Jaha. Men då på den grunden att den kom ut 21 ja. Och nu tar jag på grunden att jag ska färre ja. ja just det så vi lyssnar på första spåret på skivan? Ja, det är inte samma låt i alla fall. Nej, Nej men det hade inte gjort något i Ja. Utan det här är en låt som heter Quattro, inledningsspåret på skivan. att lyssna på Snillen spekulerar med Per och Henrik på din lokala radiostation Radio Sigtuna, FM 88,2. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla.